No, no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I, mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to Pappa och jag tror de har gjort något stort för klubben liksom och de väldigt stora och det är ju kul att jag och har fått komma upp i a båda två också och föra Elvenäs vidare. Tre segrar och en förlust senast mot Färjestad. Det är Rögläs form efter landslagsuppehållet. Daniel Roth är här idag. Ja. Linus Alina är här idag. Och själv, Mattias Jelm är jag också närvarande. det? Ja, ja, äntligen! Hade detta varit en kvällstidning så hade vi haft svårt med våra löpsedels idag. Vad ska vi ha på löpet? För Vi har vi så mycket grejer på tavlan- men vi kommer att ta nya steg då Vad gäller interaktion med läsare Både från förut och, och i digital form Så gå ingenstans Det känns som att du drog löpet där Ja, <laughs> ja jag har pepp Jag har en hälsning på slutet som är Ja, Jag har också pepp för jag har en intressant spaning Elinus pepp ja någon slags, Jag som älskar statistik har en slags pappersbonanza i studion. Där ligger papper överallt och folk som har förberett sig och skrivit ner anteckningar. Så det ska bli spännande att se. Vi har inte delat så mycket information heller. Så jag är jättenöjfiken på vad, vad ni har att, att berätta. Men det är definitivt Linus som varit hetast på gröten för att ta sig in i poddstudion i alla fall. Så att jag tror att du är peppad. Såklart. Yngst och hetast. Ja. Vi gör så på. Formen efter uppehållet. Vad säger ni? Mm, vad säger vi? Ja, men det är ett rörelse som eh, hackar igång lite och slog Örebro och sen två väldigt imponerande insatser både mot Linköping och mot hove på bortaplan. Och sen en eh, stor plump i protokollet mot Färjestad nu senast. En eh, matchbild som man inte har sett särskilt många gånger från i den här säsongen där man är eh, chanslöst Eh, resultatmässigt och inte Har någonting att säga till om Inte nära poäng och det, det var väldigt länge sedan Jag så Rögle Var så långt ifrån sina motståndare Soppa torsk och inget jul som kuggade i varann Eller? Jag vet inte, en bild som lite för som I huvud sen var ju också att Man Man glömmer kanske lite Att, eller det gör man inte Men faktiskt det var fruktansvärt bra Så lite grann kan man väl säga att det har väl varit matcher där, där mönstret har sett likadant ut att Rögle har rusat på och sprungit bort sig. Men eh, de blir ju skoningslöst straffade går på ett sätt som man kanske inte har blivit. Eh. Färgstads tränare Johan Pedderborg satt på presskonferensen efter matchen och eh, var helt lyrisk. Han sa liksom att jag och vi har snackat i laget om att detta är säsongens svåraste bortamatch. Eh. Och vi är kliniska. Jag har sjukt nöjd med deras liksom. När serieledarna kommer till Engelholm och är fruktansvärt nöjda, det är klart man är efter en sexet match, men jag tror liksom sättet som de gjorde detta på var kliniskt utfyr, utfört och, och maska liksom var ju liten blotta i röglen. Samtidigt var det ett rögle som om de har sett väldigt, om rögler sett väldigt kliniska ut, speciellt i egen zon eh, tidigare eller betydligt mer än vad det gjorde nu mot Faris. Jag tyckte att man hamnade på hälarna rätt många gånger och hade problem att räkna in sina motståndare, tappa markeringar, tappa puckar, uppspelsfas. tog lite fel beslut, vände hem och drog något varp till istället för att spela Sarge ut när man var pressade, som kostade baklängesmål. Det var nog nu också en rätt så nytt i läxa och se att okej, okay, här är det vi, vi kan inte vara på 80 av 100 procent i någon match. Det går inte av sig själv. Lite också för ett lag som har vunnit tre raka eh, kanske lite hybridsmaning, jag vet inte. Att man svävar iväg lite i tanken att eh, att det skulle gå lite lättare än vad det gjorde. Jag vet inte. Nej men i delar den bilden att uh, det är klart att um, uh, det var inte bara Färgstad som var bra. Det gjorde misstag som man kan inte ha sett dem göra i samma uh, omfattning tidigare. Men när jag skulle precis kasta ut och fråga Va, varför hände det då? Du svarar ju lite grann. Uh, varför hände det då? Nej men som sagt lite att man trodde att det skulle gå enklare än vad, vad det gjorde. Uh, också då starten Rögle får ju... Är ju en madrum. så pass tidigt baklängesmål. Och var eh, nollade efter första perioden. Har eh, 3-0 då. Då är ju matchen i princip över. Eh, så man fick ju liksom. Man fick aldrig någonting att, att gå på. Trots att man hade chanser i första perioden. Att skapa en hel del. Så, så fick man aldrig någonting med sig. Eh, I den biten heller. Så det var en sån match. Där man. Eh, där man var chanslöst. Och det ska man också komma ihåg att alla lag går ju på sådana här minor under en säsong. Jag menar, det var väl Skellefteå var som fick eh, 7-0 eller någonting i... Ja, ja, det var ju de Skandinavium och ja, fick allt på örat. Och, och de slog Malmö med samma siffror hemma, så jag, det är rätt. Det är ju det, och det är det händer alla lag och det, det som är intressant nu är ju hur svarar Rögl ut på detta. Tre raka segrar, ett bottenapp och sen en ny viktig match på lördag mot Mora. Um, som är ju en måste-match på något sätt om man tittar på hur det ser ut i tabellen och vilka matcher som måste vinnas under den här spurten för att Rögl ska kunna ta sig till slutspel. Så um, det finns mycket att fortsätta ordra omkring det också. Jag blev mest förvånad att det hände mot Färgstad hemma. Uh, nej. Jag var ju en köping i söndags med Neil Linus och, och jag pratade med bort efteråt och så liksom. Det har verkligen varit ytterligheternas känslor med honom liksom så otroligt stolt och, och nöjd han var med allting där i söndags kontra igår där han. Jag ska inte säga att han var rasad, men han, han såg liksom. Grundligt besviken ut. Och jag tror faktiskt att ett litet svar dolde sig i ett av hans citat där jag frågade om man hade någonting på känn eller så. Och då sa han svarade någonting i stil med att för att lagen, liksom en organisation som inte är van att vinna, så finns det kanske en risk med att vinna tre raka matcher. Jag tror han har lite huvud, alltså. Ja, att. Lite så här: omedvetet man klappar sig på magen efter att känna sig lite belåten och, och, och för ett ögonblick kanske glömmer av hur mycket ödmjukhet och hårt arbete som, som ligger bakom de där segrarna. Mm. Men det finns väl också, jag, jag har skrivit upp äh, äh, hemma borta på, på äh, tavlan i lite, en liten passage i min. Krönika idag att jag tycker att det är två lite olika lag på hemma och borta. Nu konstaterar du igen att de har två raka säga innan detta så det är liksom inte Växjö och Örebro. Precis. Så det är väl inte meningen att liksom måla fan på någon väg liksom. Men jag tycker att det finns en, en större mental ängslighet på något vis hemma. Jag tycker liksom, jag drar parallellerna jämförna när Linköping och då 2-0 i början på andra perioden för torsdagen eh, panik nej eh, samma hov HV kommer tillbaka rätt djupt in i tredje perioden och, och hemma hemma liksom. men man får ändå inte momentum av det liksom. det är rögligt som jag tycker att det finns en mycket större mental tålighet men större mental tålmodighet eh, att liksom fortsätta tugga på metodiskt hemma så Händer någonting, det är mer av en nålig ballong eh, när det går emot på hemmaplan. Det är ju egentligen konstigt att man är mer känslig för motgång eh, på hemmaplan än, än på bortaplan. För... Ja, men är det det? Jag tänker ja. på. Är det, kan man inte koppla det till, till förväntningar? Att eh, är klart, när man tittar på en match som igår, och den är nästan fullsatt för 9 eh, Det är klart att det finns en helt annan förväntan. Eh, en, en en bortamatch mot HV som kvitterar 2-2. Det är fortfarande ingen som, som kräver någonting. Ehm, när, man, när man har 2-2. Man slår lite grann underläge. Nej, det är, jag tror det är mycket lättare att liksom, oroskänslorna börjar komma hemma. Liksom, när de inte riktigt följer manus längre. Vilka, vilka fester är roligast? Det är ofta liksom man går in med inga förväntningar liksom och inga det är ofta då det det är som roligast. Det är mycket svårare att backa upp någonting. Jag tänker vi var inne på det här i podden tidigare något avsnitt också med hemma borta spel. Och för mig blir det kanske testet mot mot mora då om eh, din tes håller eller ja dina tankar kring det här fortsätter för Färjestad kan vara en plump protokollet som du sa, Linus. Så om det nu var 80% så är det definitivt så att 80% mot Färjestad det funkar inte. Det kanske kan bli ett oegjort resultat mot Mora, men inte mot Färjestad. Så med två segrar innan tänkte jag att ja, man har nog kommit över det här mentala hemmasböket och så kommer Färjestad som kan vara bara en parentes. Men det är klart, förlorar man mot Mora hemma? Eller vinner med 2-1 och spelet ser kackigt ut. Mm. Då kanske man fortfarande har kvar den där problematiken i, i Lindabarena. Ja, men, jag, menar, jag menar inte att det är nattsvart hela tiden. Jag menar bara att... att för det finns ju matcher som, som följer lite grann manus. Man är kvar i den och det skiljer ett mål hit och dit. Och man har gjort liksom fantastiska vändningar hemma. Men det är lite grann den här liksom mentala ängsligheten eh, som jag hakar upp med på när det går emot när det trillar in något som inte var eh, som man inte riktigt hade räknat med när liksom man spricker eh, att, att man lite grann eh, tycker jag drabbas av en oro och att det är många som, som blir små i det läget det är inte så här att Rögle underpresterar lite grann på hemmais och överpresterar lite grann på borta is. och då blir skillnaden så mycket större. Kanske. Mm. Jag tycker bara att det ser ut som en, de ser ut som liksom målsökande robotar på bortaplan det är, inga, det är ingenting som bitar på dem. Det är ju väldigt imponerande att se. De liksom jag drog det exemplet. Det är ju verkligen inget tillfälligt heller. Men sen, sen de fick ordning på sitt spel i slutet på oktober. Så har det hänt en enda gång på bortaplanen. Att man har gått nollad från en bortamatch mot ett topp 10 lag. Och det var ju Växjö här i början på februari. Annars har man tagit poäng eller vunnit alla bortamatcher. Mot lag ovanför sig i tabellen. Det säger ju jättemycket. Ja det är ju ingen slump att man upprepar... Prestation efter prestation på borta i Det är ett mönster. Nej, och det, jag har svårt att tänka mig liksom att de åker runt och, och äh, vinner. Äh, det som jag skrev efter, äh, efter HV-matchen. att jag vet inte hur många sådana presskonferenser jag har suttit på där äh, tränaren för det andra laget, Stefan Lund, har det här fallet äh, är väldigt, väldigt kritisk mot sitt eget lag och tycker liksom att äh, mycket, mycket var, var dåligt. Det har hänt så otroligt många gånger. Så jag tror liksom inte att. Alla lag är ju fullständigt medvetna om att liv, Rögle är livsfarliga. Eh, då hör vi liksom vad Penneborn snackade om att det här är säsongens... Eh, nu var det IFs ängelhåll, men det är ju ingen som åker runt och, och liksom, eh, åker på en skrivskot och tänker att nu kommer röglarna och det blir lätt här. Eh, så de, är, de är starka. Frågan är då hur, hur handskas man med de förväntningarna som är på hemmais. Jag menar, Rögle har en bra publik i ryggen. Det finns ju alla förutsättningar för att kunna dra nytta av den på bästa sätt och bli ett en liksom resultatmässig maskin också på hemmaplan. Så att, att det ska vara en, egentligen ska det inte vara något hinder. Det ska ju vara någonting man får i ryggen något, något positivt. Eh, om man ser bara på vilka fakta som finns. Kan så, man inte bara säga åt spiken att okej okay, bara så ni vet ikväll så är vi tysta. <här> <här> <här> <här> jo det är ingen du med det. Nej, men jag, jag vet inte om man kan Precis som i mycket annat när man, letar, när man analyserar varför det går hit och dit. Så det är ju ett ganska, fortfarande ett ganska oprövat lag. Det är ett lag som har gjort en jävla resa längs, längs vägen. Men det är fortfarande inget färdigt lag. Det är fortfarande ett lag som, som lär sig. Och jag tror att mycket ändå går kopplat till när, de, när det här laget liksom inte tänker utan bara... Blir utsläppt och få spela ryggmärgshockey eh, så är de fruktansvärt starka. Men när man då kommer hem och på något vis ska bevisa någonting annat eh, och underhålla en publik och liksom jag tror det är lätt att det att det kan bli lite... Det hör ni, ni som lyssnar. Det är ni som är problemet. Jag vet, jag tänkte, jag tänkte stanna hemma. Ja, stanna hemma nästa gång. Jag tänkte precis säga att publiken i Ängelholm skiter väl i vilket just nu gällande hur Rögle tar sina poäng. Alltså om de vinner med 1-0 eller 5-4. Det blir ingen som börjar så om i det här skedet. Publiken i Ängelholm vill ju bara att Rögle ska ta sig till slutspel. Mm. Så jag vet inte om det handlar om att man ska... Spela lite, lite mer, jag vet inte, är det rätt recept att spela lite mer avvaktande på hemmaplan? och Gå lite mer försiktigt fram istället för det här fula spel framåt och öppna sig på spelvändningar? För det är så man gör på borta i att man lägger sig lite mer trygt bakåt och ser vad som händer och hur går på sina chanser. Um. Ja, men den, den sortens ivrighet tycker jag man kan koppla rätt så många poängförluster till att man har dundrat på för hårt och blottat sig så har vi ju det kan du gå igenom rätt många av de här poängtappen i Lindab så är det ju rätt många, och det vet ju alla bortalag men jag vet inte i vilken omfattning man pratar om detta faktiskt om det är så att man i stunden liksom blir ivrig att man har bestämt sig för att jag sa ju till det innan matchen mot Färgstad att jag tror egentligen den här matchen kan passa ganska bra för kanske kan de till och med spela lite bortahockey eftersom Färgstad är så puckskickligt och, och duktigt liksom. Men så blev det ju inte alls och det är ju inte alls otänkbart att tänkt tänkte samma tanke att, att vi ska inte blotta oss här för Rögle rätt så bra på kontra. Och sen är det ju en Rögle får med sig någonting på hemmaplan för första perioden. Du skrev väl det också i någon krönika då här, att de vinner väldigt få första perioder generellt. Nej, jag tror de har vunnit sju första perioder på hela säsongen. av ja, Hur många matcher ja, de har 43 i? va? Ja. Mm. 7 av 43 det är ju ett undermåligt facit Boxavlertalet är det uselt Och alla de sju matcherna som man har under första perioden Har man ju äh, gått rent man har, Jag tror man har 21 poäng När man har lett efter första perioden har man tagit tre poäng i alla matcher HV-matchen i söndags var den sjunde i, i den ordningen mm. Det är ju också intressant om man ser på det där, mentala grejer på Hemais Hamnar underläget tidigt inför sin hemmapublik. Vi måste framåt, vi måste kvittera, vi måste ha trev, vi spelar på hemmaplan och då blotta sig för spelvändningar när motståndare istället kan sitta tillbaka och, och spela på sin ledning. Istället för att få ett eller två nollor gå på där man tvingar fram sin motståndare i, i banan och själv kunna då hygga på de här lägena. Det måste ju också vara en aspekt som man kan väga in i hela den här ekvationen om varför ja. det, de är lite sämre än, hemma än borta i, i poäng... Ja men de har, de har ju något slags mentalt bagage och släppa på hemma som man inte har borta. Så, så sa vi vilken plats de ligger på hemma. Tio i hemmatabellen och fyra i bortatabellen. Mm. Ja, jag har på det igår jag tro, tänkte liksom så här, det är kanske det enda lag som har tagit fler poäng borta än hemma. Men det, det är några lag till. Jag tror det är och Brynäs och Frölunda också som har tagit fler poäng borta än hemma. Och vilka leder serien hemma då? Ja nu vet ni det förtodo. Är... Ah, ja, det du hörde kanske inte det Linus också på veckorna. det är faktiskt färdigstod. Mm. Mm. Förra veckor. kan vi dröja oss kvar lite? Jag har någon liten bibba här jag vill använda. Vi kan väl dröja oss kvar lite med det här eh, röglös form. Det är ju en sport som väntar nu liksom i vilket eh stadie Rögle inför de här matcherna. Kan vi ta den där statistiken nästa vecka? Nej. <laughs> Står med liksom, Tegelstens bibba. Nej papper. men Jag har då räknat på de fem senaste matcherna för att det är ett jämnt och fint tal och det är det man brukar göra för att se var Rögle befinner sig just nu då inför det som kommer skall. Och vi har ju ofta pratat om Jordan Mål att Rögle har haft förtvivlats svårt med sitt målskytte under stora delar av säsongen. Men på de fem senaste så är de faktiskt delad tre i ligan på hur mycket de har gjort. Och det är 16 stycken. Det är bara Frölunda 22 och Färgstad 24 som har gjort fler. Då låg de ändå två i den statistiken efter HV tror jag. De släppte mm. förbi Färgstad igår. Precis, precis. Eh, intressant tycker jag ändå att de har... Färjestad matchen är såklart undantaget men att de har verkar ha hittat någonting för att, att helt enkelt få in fler puckar och, och få bättre utdelning på de chanserna de skapar. Och så undrar ni kanske då hur ser delaktigheten ut? Vi har ju de om första kedjan, vi har tjatat om att det är viktigt att eh, många bidrar i den offensiva produktionen eh, och på de här fem matcherna då så är det Ted Bretén som har gjort sju poäng, Cody Curran sex, Daniel Sarr sex och sen då eh, Linus in fyra på tre tillsammans med Leon Brissett och Daniel Berthoff så det mönstret eh, känns ju ändå igen vilka det är som är ute och, och leder det här laget eh, produktionsmässigt. Mm. Ja, det får man säga. Han bläddrar vidare jag i bläddrar sitt här. kompendium. <laughs> jag har gått och tagit en kopp kaffe så länge. <laughs> gillar ni inte det här? Jo, oj, oj, oj, oj, oj. jag tänkte vi, bara att det har varit gott att ha lite kaffe samtidigt som man lyssnar. Mm. Vi älskar det. Alla lyssnar, som inte gillar detta, maila gärna så <laughs> avvecklar jag min, eh, mina pappersbibbor framöver. Skjuta oss i huvudet med nästa kategori. Ja, powerplay. Det har vi också pratat mycket om. Eh, att jag har varit en Achilleself-rögle. Eh, på den fem senaste matcherna ser man eh, nio i SL eh, på en procent på 15,38. Så man är ju inte... Ehm... Det är fortfarande inte bra, men det är bättre. Det stärker ju vår känsla att, ehm, att man är på väg någonstans med sitt powerplay. Och ni undrar kanske vilka som är bäst. Jo, det är Frölunda Färgstad och Malmö. Nästa pappa. <laughs> Jag har inte ens undrat. Nej. Eh, och då nästa och sista i... Eh, Säg nu ett boxplay så vi kan koppla ihop det hela med Eric Gellinas sen. Precis. Ja! Yeah! Boxplay. <laughs> Där är Rögle 7. på de fem senaste. Man har släppt in tre mål på 13 boxplay och det är eh, ungefär 77 procent. Eh, etta är eh, Brynäs och Två Luleå. Det stärker ju inte allt min tes. Att, uh, jag tycker att uh, jag skrev senast idag att jag tycker att dess uh, boxplay ser sårigt och ihåligt <laughs> ut. Du vill inte ha de där siffrorna. Nej, ja, men Det borde du ju det är en, mot en... Du... Det, det, det kan man inte säga inte om. Men Nej. om man bunkar ihop hela den här ja. femmatchersperioden så är det ju ändå någonting där Ögle liksom, inte så här avgrundssist. Utan att man ändå har någonting som, som man har kunnat hålla sig fast vid. Det var mer en känsla, vi sa ju samma sak i Jönköping i söndag så att eh, Rögle får inte vila en hundradel i sina boxplay. Det känns som ett HV och Färgstad stod och spelar runt eh, in och ut och fram och tillbaka i den här boxen som blir mindre och mindre och till sist står någon och sopa in den i tom kasse. Det är mer eh, strukturellt som jag tycker att eh, och många andra lag kommer med en en box som är så, som är så aggressiv som man du går liksom vågor upp på läktaren så får man ju aldrig den känslan eh, kring rörelsen. Mycket mer stationär och, och passiv box. Eh. Upplever jag i alla fall. Kopplade till Gellernan då? Ja, men det sägs ju vara en solid här i alla riktningar, och det är väl eh, tror jag precis vad de. Eh, Exakt vad de behöver. Han måste ju ha känt igår då när han såg matchen att eh, ja, ett det här var intressant. Här finns det förbättringspotential. Där skulle jag kanske kunna gå in och där också. Ja, jag såg en Instagram-bild att han hade en, en flex på sin klubba som var 120, vilket är väl att jämställa med ett hjärnspett som man gör hål i marken med. Så att, eh, <laughs> han kan gå in och, och skiffla med det jansbettet. Men det är då alltså... Blev väl klar för rögl under rätt så dramatiska former har vi väl förstått under transferfönstrets sista timmar. Är han klar nu då? Han är klar. Det var många turer om och med. Men Erik Jellena, vi kan väl bara berätta lite kort om honom kanske. Det är en kanadensisk back. Som pratar franska på läktaren med sin bror enligt uh, vittnesuppgifter till. Mm, och han har då en bror... Uh, Erik som spelar baseball är baseballprofs. Har ja, en bror som också heter Erik. Nej, förlåt, Carl <skratt> Det var Erik och Erik <skratt> <skratt> Gelinos Föräldrar med dålig fantasi <skratt> Nej. Ja, verkligen Brossan Carl då, som är baseballproffs som det, är är med. det är rätt mäktigt ja, Som är med <skratt> honom då För han är under sin preseason försång nu Så då har tagit Martin, han började inte i maj Så han var med honom i Bratislav också Kan du inte berätta kort Bara 10 sekunder om hans karriär som pitch han, han spelar inte varje match Nej, men om jag förstår, han berättar lite för mig under min intervju med Eric då så berättade han lite att han var pitcher och de spelar hur många matcher som helst på säsong. Och han sa att när som pitcher så, så kör man en match en kväll då. Och sen spelar de kanske fem kvällar i rad efter det också. Och då vilar han några kvällar för att vila sin arm, sin kastarm. Och så kör han en efter fyra lediga kvällar. Så det verkar ju vara ett. Det där, en, det där är en sport alltså. Ja, nu skiter jag i 4-5 poddar framöver så kommer jag till missen. Och... <laughs> ja, just det. Vi ja, vila for... truten. <laughs> Fortsätt, ladies. Jo, eh, Eric Jelna, eh, ja. Från eh, har spelat NHL-hockey i både New Jersey och i Colorado. Eh, lämnade Nordamerika efter en hel säsong i AHL för att testa lyckan i Europa. hamnade i Bratislava. Där han väl gjorde fem mål på de matcherna han spelade. Laget var långt, långt, långt ifrån KL-slutspel. Och därför då kunde han hitta en ny klubb. Och det blev Rögle. Han berättar också, apropå det du tänker Daniel med boxplay. Att han under sin karriär har använts både som mer defensiv back. Och mer offensiv. Så han har testat på båda typer av roller. Man sa faktiskt också det här med powerplay. Att han är väldigt van och spelar. Han har alltid spelat powerplay. Och är det ändå som... Står på skott, skitten i PP. Så jag är lite sådär... Han, har inte, han är dessutom skadad nu, har en handskadad som håller honom borta i en, cirka en vecka till från matchspel. Och han har inte spelat sen i början av februari. Så jag är väl lite så sådär rögle, måste nog göra ett val. Hur ska man matcha honom de första matcherna? 5-5 givet såklart, men... Väljer man honom i powerplay eller i boxplay Tveksamt om han från början då orkar Spela alla spelformer ja, Det är rätt trångt i den powerplay-hierarkin Också då Shira och Karen Bär var sitt eh, PP nej, nej, nej, vänta, vänta, vänta, vänta nu Det är klart att han ska spela powerplay har ni, ni, har ju, ni satt ju och visade skottet igår han har han sköt väl... Ja, ja, ja. Nej, men jag tror... Alltså, det är ju... Vänta, hierarkin, det är bara att putta lite i den här hierarkin. Alltså. Du menar att han är etta nu då? Nej, Karan kanske är det. Men eh, det är nog Shearer som ryker här alltså. Tror du det? Jag tror att han går in i powerplay. Det är kanske så. Vi såg igår att man spelade Shearer och Jonsson. Jag vet inte om det berodde på något, någon av de här som saknades. Eh, men det, det är ju inte otänkbart kanske att man... Eh, Taimad She-Ra med, med honom uh, Karen känns ju som en mer Utpräglad ensam back uh. När Helena öppnade sitt paket Från Amazon Fick hon fjärilar i magen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 men Shira och Jelinas kanske. Mm. Men jag tror att de väljer att spela honom i powerplay. Det är min känsla i alla fall. Utan att ha sett honom träna på isen enda gång. men ja, äh, kanske vi inte får se hans skott utan mer äh, hans defensiva kunskaper alltså. Mm. Men som sagt, han sa nu att det här, den här säsongen i KL att han har fått spela mer fritt äh, nu och liksom lita mer på sin talang istället för att vara då äh, bara, i en box lite grann och, och behöva tänka jättemycket utan släppa loss eh, kunskaperna och, och helt enkelt lira hockey och det hade han trevits jättemycket med. Så han eh, var också spänd då på att testa på eh, spel i Sverige. Han måste ju undra att var han har hamnat när folk börjar gå hem i tredje perioden igår. Eh. Mm. Alltså att det oss på, på <laughs> Vilka läktaren. Vilka första intryck! Ja. ja, det är väl som jag skrev. Jag tror han rätt snabbt kommer Faktiskt få ett andra intryck som bättre stämmer överens med verkligheten. Det var inte det, var inte det riktiga rörliga han fick se. Det känns som att det här är en värmning för, för att gå hela vägen till guldet. Annars skulle han väl inte plockat in. Nej, men Det är som du sa, Linus, det här är ju en slutspelsvärvning. Liksom. Man behöver inte ha honom för grundsen. Det är nej-mark för kvar och han, han kommer att missa ett par av dem. Så sett liksom till hur lite aktivitet det var runt transferfönstrets stängning så får man väl säga att det här var en, en riktigt tung, tung Ja, men ditt listan går ju inte av för hackor. Nej. Nej, det gör det ju inte. Och det är väl så också att gissa jag utan att ha några liksom som som backar upp det, men jag gissar att många lag såklart backar när han blev skadad att man då skrev av honom från sina önskelistor. Så det är ju en chansning av Rögle att ta in en spelare som, som inte kan spela i början. Och precis som ni säger, att hade Rögle legat längre ner i tabellen och, och varit ingen, land och så, så tror jag inte man hade plockat in honom. För att då är det ju då är det bara några få matcher kvar. Men nu, nu känner man ju att man har någonting på gång och inser ju också att man behöver förstärka backsidan. Och då, då är det ju motiverat att varva in en... Spelare för slutspel. Så indirekt säger vi och indirekt visar Rögle att de räknar kallt med slutspel. Uh, ja, ingen gång i deras planer. Men jämför med Örebro som lägger förmodligen hur mycket pengar som helst på Jonas enrot och, och han kan ju kanske börja på golfsäsongen om tre veckor för dem. Uh, om, de inte, om de slipper undan kval, så är säsong säsongslut om ni märfrem. Ja, det är väl en vandning som Rögle har. Uh, utrymme till såklart efter vi har diskuterat mycket i den podden att man har frigjort mycket pengar genom Christian Thomas och Matt Anderson att de, Christian Thomas fick ju lämna och Matt Anderson blev skadad och det två av de säkert dyraste spelarna i den truppen. Så man har ju råd och gamla och chansa lite för att träffar man rätt så har Gällen är ju meritlistan att kunna göra skillnad i de här tajta avgörande matcherna med, med sin meritlista framför allt för ett ungt -lag. någon att luta sig mot lite grann. Men rent ekonomiskt så här års har, ju, har det ju hänt att rögle har splashat in ett par uh, dyra spelare och jag tror att det har funnits säsonger där man kanske inte har varit helt säker på vad man har gjort. Man har gamblat hårt uh, med liksom framtida... Uh, i, intäkter och liksom gamlat med sitt resultat, men eh, jag utan att ha insyn i böckerna så tror jag det är länge sedan man gjorde en affär med, med så mycket liksom luft i fickan ändå, det som du säger, de har frigjort pengar, men också att eh, liksom alla hjul har snurrat bättre än, än förväntat eh, både liksom publikt och. och eh, och allting så så turisterna är själv flaggat för att de går mot ett, ett resultat på tre liksom miljoner eller något sånt och säkert, kommer säkert kunna bli ännu mer så att, um, man, man gamlar ju absolut inte med den här värmningen ekonomiskt Nej, och det finns ju ingenting som säger att eh, liksom publikbudget eh, som är satt, att den, som Rögle är, är, är över nu, att den kommer att försämras eh, under den här spurten. Det var 4-9 mot Färjestad och det kommer säkert att bli minst 4-6-4-7 mot Mora, vad det verkar peka på publikmässigt. Och matcherna blir allt viktigare hela tiden. Ett krävs de har ju bingo med det slutspelet, så har ju redan börjat så här, oss eh, annars så... och brukar det vara ganska skiktigt att folk går och väntar på att antingen spela kval eller, eller slutspel, men nu de får ju ett glödhet race hela vägen in. Ja, och en extra bingo om man tar sig dit så är ju inte slutspelet med i en budget. Man mm. har inte budgeterat för att ta sig ett slutspel. Så de hemmamatcherna där, även om det medför kostnader med bortamatcher, blir rena extra pengar in. Mm. För att ta sig till slutspel krävs ju några poäng till. Ett par stycken snygga övergång <laughs> Och ja, hur vet det att jag ska gå över till någonting annat nu? I know you <laughs> Då är ju den stora frågan här om hur mycket de skador som är just nu jäckar laget Jag vänder mig till Linus tror jag Ja, alltså man har ju Daniel Widing och Trevor McGoya saknades mot Färjestad och om jag har stått det hela rätt ska det inte vara något superallvarligt med Trevor McGoya som hade skadekänning som det heter och Daniel Widing då som tar sig av sjukdom så han kan vara tillbaka redan mot Mora på lördag men det är väl klart, jag hade fem spelare borta på träningen inför Färjestad-matchen, fem startspelare och Självklart så blir det en rubb av rytmen när man ska träna samman ett lag och, och fortsätta liksom bygga stenar på träningar för att kunna leverera i match. Så det är väl klart att det påverkar ett lag när man, det, det är så stort frånfall av, av folk. Men så här året så är det ju otroligt många som spelar med skavanker och småskador och Går på smärtstillande för att kunna lära och allt vad det nu är. Så det är ju någonstans en, en del av spelet och, och många är ju väldigt vana vid att eh, det ser ut så här. Men jo, det påverkar. tanken som precis slog Ole Olle Liss har ju suttit lite på läktaren på slutet. För att, att han håller sig, om han håller sig frisk så kan jag nästan garantera att han kommer att spela alla matcher som är kvar. Nu, från och med lördag så är det väl match varannan dag ända in till tidens ände, jag att säga? Eller ett ände i alla fall. Det är tre matcher i veckan, två och en halv vecka framöver. Och det kommer ju falla ifrån. Det kommer att vara mycket sådana här skadekänning från nu. Där är folk som spelar med som har ont på det här och där. Så nu kommer ju de här 15 få och behövas. Äh, det viktigaste visning. är att Daniel Widing är med. För det finns ju en slags Widinge effekt När han är med, då blir det seger. <laughs> när han är inte med, då blir det Nej, ja, Jag gjorde nog statistiken på din sida. Då. Jag tror det. Jag har inte kollat upp det helt hållet. Det stämmer inte till 100%. Men det är i alla fall större sannolikhet att de vinner när han är med, än när han är inte är med. Ja, men Det är klart att för, förrörelse del som är, det är en ny situation och, och vara en sport och ta sig till, till ett slutspel. Det är väl klart att Får man ha rätt spelare, friska och hela, under den här perioden så har man ju otroligt mycket vunnit. Det är de lag som har oflytt där nyckelspelare går sönder nu, eh, ofta räcker ju det för att man ska bomma en målsättning eller eh, torska ett par, tre avgörande matcher. Så det, är ett, eh, det är nog bråda tider för Rögle's fys- och rehab-team för att hålla alla... Eh, Någorlunda friska så de kan genomföra matcherna På ett vettigt sätt Ja men du kan ju själv tänka någon har sagt att Tredbryten kan tyvärr inte spela kommande veckan Det känns en rolig slagstyrka Jag minskat med 17% då Ja vad har du gjort på utträkning? på har det var väldigt specifikt. Jag tänkte jag får... den tystnaden som uppstod här, det var att jag tänkte snabbt, hur många förvars är det? Hur många procent är de om en är borta? Men det är ju klart att det är inte så många som 17% om en är borta. Nej, men han bidrar med... Han är så otroligt viktig, det känns bara som han blir ännu viktigare för varje dag som går för det här laget. Så jag kan bifoga den Excel-filen sen. Ja, ja, det vill vi ha. Härligt. Härligt. Är ni sugna på en lyssnarfråga? Ja! Bra. Ja! Jag har fått in en till mig personligen i min mailkorg. Då står det så här. Eh, en sak som jag har tänkt på som ni kanske kan ta upp. Har Rögle de senaste 15 åren fått upp en målvakt från juniorerna som har blivit en stabil startande keeper? Har det så bra? Ja, jag är inte rätt person att svara på det med min begränsade historiekunskap vad gäller Rögle-BK. Så jag får bollarna vidare till någon av er. Svaret är nej. Svaret är nej, okej. Okay. Eh, faktum är att den senaste som gjorde den resan är faktiskt eh, rögles eh, målvakstränare, eh, så många år tillbaka Magnus Wendström, som eh, kom upp från att eh, vara med i den framgångsrika 76-kullen som tog S&G-guld som eh, G18-spelare och eh, blev en eh, första målvakt och stod i Röglis A-lag i många år. Eh, sen, eh, det var min minnesbild. Den enda målvakten som jag kunde dra mig till minnes eh, var Sebastian Jonsson som eh, gjorde en säsong i A-laget, eh, eller om du var två, i eh, mitten på 2000-talet. Han var definitivt med som andra målvakt 07-08 när Röglis gick upp eh, i dåvarande elit sen. Han stod inte så många matcher, han var en back målvakt men han kom upp och fick ett seniorkontrakt. Sen så sen har man väl tagit in unga liksom eller oprövade målvakter utifrån som har som man har format och växt, till, växt ut till första målvakter. som ja men som nämnde Nilstopp. och Emil och kanske främst men äh, nej det är en, fortfarande en, en vit fläck på äh, klubbens målvaktskarta Jag tar en följdfråga på det här som inte finns med i det mejlet men som jag känner att jag skulle ha tagit med vem som helst i en sån här intervju det är ju är det så att Rögle inte har någon tradition av att prioritera kanske fel ord men satsa på att få fram egna målvakter det har inte varit en den viktiga punkten Det är det ena delen av frågan och Den andra är, gör man det nu Kommer vi att få se det framöver Tvådelad fråga alltså Rätt svar ger tre poäng <laughs> Det kan jag det kan jag sakna här, Lite grann insyn för att svara på Jag vet inte i vilken omfattning man har liksom satsat på det Hur långt ner liksom Magnus Wenstom har jobbat Med liksom klubbens och Så så jag kan inte svara på Uh, däremot så finns det ju en målakt nu Kalle Klang som, uh, som står i, i uh, J20-laget som är med i Alla i Norrlands han, han är inte härifrån i för sig Jag tror han är från Olofström eller något så Men han tror de ju stenhårt på uh, Så det är väl uh, Det är kanske den Underifrån med störst potential Men det är klart att man, uh, det finns ju många Man är jämför. Luleå eller så. Man har många målvakter som har eh, formats. och Brynäs fostret. Brynäs också en sån tradition. Ja, verkligen. Eh, verkligen, Brynäs. Eh, så det är klart att eh, eh, där har de där har de ju varit vassare med att få fram kanske backa än målvakten. Vi, vi får se. Mm. Vi får se framöver om det kanske blir ändring på den punkten. När, när det är, vi ändå är inne på målvakt för jag sticka emellan med ett brev från kanske en av våra mest veterana lyssnare. Det är inte skrivet på data, det på det. <tryck> Nej, det är det inte. Det kom, kom han skriver till oss. Jag hoppas jag har Olofs välsignelse och upp det. Jag tyckte det var så fint. så Jag vill gärna göra det. Gör det. Hej på er glada bloggare. Jag är Rolly supporter som gärna lyssnar till er. Jag tycker ni har. Han skriver så gammal och like, serligt och fint. Så att bromsa jag så är det för att jag behöver en hundradel till läsa. Ingen stress. Uh, han tycker att vi för fram sakliga uh, argument på ett trevligt sätt, kryddat med humor. Hoppas vi fortsätter med det. För mig personligen var det extra intressant när ni pratade om målvakter. Här kom kopplingen då. Jag stod i Rögls mål på uh, 50- och 60-talet då Tom Haug uh, tog över spaden. Det var en toppmålvakt och en glad gamäng som satt på läktaren och spelade gitarr mellan träningarna. Uh, han hade dock problem med utrinkarna när det snöade eftersom han spelade med linser. Uh, vad jag har vad jag hört har han gått bort och det är helt uh, korrekt. Bland senare uh, årens målvakter är Anders Lindbäck favoriten. Han kom ju 2016-2017 och var en stor anledning till att Rögle klarade sig kvar i SHL. Uh, hockeyhälsningar Olof Ring. Hoppas ni kan läsa mina kråkor. Det kunde vi Olof, tack snälla för ditt bror. Ja present. verkligen, ett jättetack, vad kul att lyssna till de orden. Härligt skrivet också och folk fullkoppla på med det jag känner igen här då Anders Lindbäck. Ja det är bara att instämma, fantastisk målvakt som säkert fler klubbar har varit ute efter Rögle för att få hem honom till Sverige. Och det är väl inte otänkbart att han dyker upp i Sol var det lider inom inte allt för lång tid, tror jag. Även om jag inte har någon sådär så jag kan avslöja var hon är. Jag vet. Har vi fler spaningar? Jag har lite. Jag har en. Linus? Jag lyssnar lyssna på jag er. ta min då? Jag, får, jag, får, jag har ju ett mejl till här. Du kör, du kör mobilen. Du är den ja. mest moderna av oss. Ja. Vi jobbar lite mer silt. Jag har ett eh, mejl här från Kenneth. Kul att du hör av dig. Kenneth, jag läser innan till. Hej så mycket mejl och det är väl härligt Ring så spelar vi, Har vi gått till någon? Och starten är Hej Mattias, utropstecken Känns som min podd där helt plötsligt God Men så är det ju inte, men i alla fall Hej Mattias, och så kommer det är nyfiken på att få veta vad som händer med Daniel Roth varje gång som reklamgingen för podden rullar på Jumbotronen. Man blir ju orolig var gång när han slår pannan i sargkanten på pressläktaren. Och då går inte att snacka väck heller för jag har sett det 10-15 gånger. Fråga honom i nästa podd utan att förvarna honom. Ni gör ett mycket bra jobb med bevakningen av rögle och med podden. Med vänlig hälsning, Kenneth. Kenneth har. Helt rätt i sin spaning. Är det inte magiskt? Det är helt magiskt. Det är tårligt, ska jag se mina rosiga kindor. <laughs> och det är bara du som kan svara på det här Daniel. Jag tycker det är jobbigt och jag tycker det är jobbigt. Så Kenneth har helt rätt ähm. Det är roligt att det kommer att bli så mycket mer jobbigt nu Eftersom när den äh, Reklamsnuten kommer så finns det nog Ännu fler ah, ögon i Linda 4000 par. 000 ögonpar oh, Som sneglar ut mot äh, men, pressläktaren äh, Det är bara att jubla med händerna i sky Nästa gång då, Daniel äh, men Jag delar jag åtminstone bördan med er två det känns ju... ah, Ska vi dra historien Hur det där faktiskt gick till eller ska vi låta det bero kanske. Ah, vi tar det en annan vecka Jag ska bara berätta att äh, på pressläktaren har vi En liten kant framför oss äh där vi kan ha strömmuttag och så att det i våra datorer. Den är helt rakt den kanten förutom vid Daniels plats för där är en liksom, <skratt> byktning ner på några centimeter efter att han har skallat den varje gång en reklamning jag, <skratt> jag kan ju så här i efterhand säga att det var Kenneth som hade den andra frågan också som jag tog först. Snyggt! Arligt, Kenneth. Kenneth är vår första, första mejlaren. Jag vill bara sticka in med en spaning ska ju en, en, en lyssnare och en Statist, statistiskt intresserad människa som heter Mats Andersson som konstaterar att det var eh, sjätte gången Rögle eh, mötte serieledare igår då och inte vann. Man har tidigare, eh, förlåt eh, tagit poäng. Rögle har tidigare tagit poäng eller vunnit mot eh, Lulå när de ledde serien, Linköping Julgården Frölunda och Färgstad borta och nu Färgstad hemma. Första gången som eh, man mötte en serieledare och inte fick poäng med sig. Kan man knyta det lite till det du var inne på innan? Med förväntningar. Att man spelar helt utan press i de matcherna. Uh, ja, det tror jag. Mm. Det är inte omöjligt. Förutom igår då. Eller? Ja, precis. <laughs> Generellt Nej, alltså. äh, Jo, men nej. det tror jag man kan faktiskt. Jag kände att jag var tvungen där och ändå få ihop hela paketet här. Är jag bara igen Så jag är med. Ja, Daniel tar fram nya block och papper här nu Så att det känns som att du inte är klar än. Nej, jag är inte klar um... Är det dags för hälsningen? Eller är Han ska bara få fram rätt papper inte dags... Vi ser vad som händer här Vi får prata så länge Daniel För det är en livlig aktivitet som pågår Nästa spaning gäller uppmärksamma lyssnare Nu avslöjar jag inte vem avsändaren är här um... Hallå Rot, lyssnade du ju inte på senaste bloggen förrän ni förgår Oftast bra och mycket trevligt med din kontakt med gamla krigar. Men man vill ju inte höra fake news alla Trump. Lasse Selander som back. Hur hade det sett ut? Visserligen var du väl inte mer än 12-13 år när han härjade som värst. Men fakta är ju viktigt. Lyssnarna kan ju, inte, kan ju tro att han var back. Han var ju en ytterförvard. räknar med en korrektion i nästa podd. Jag tror jag har fått 20-30 påstötningar om att Lasse Selander inte var back. Han var forward. Fake news. Så är det, det är ju fantastiskt. Och jag vet att du läste det här. oftast tycker jag om det. Och så, fake news. Men det stod på, faktiskt på lite prospekt att han var back. Vilket jag påtalat för dem. Och när de ändrat så Lasse Selander är forward. Bra! Elite Bra att du tog det vidare där också så att det blir rätt i alla led. En snabb spaning till. <laughs> alltså, varför har vi inte en webbkamera här? Det ja, vi skulle sända detta, alltså det är ja. totalt papperskaos. Ja. Vilken rörlig spelare har täckt flest skott? Ooh. Med 10 skottsmarginal. Craig Chira! Nej, Anne, tvåa. Jonas Gunnar, Yep. ni etta, 47 teckningar. Vilken rörlig spelare har varit inne på flest baklängesmål? Ooh, flest. Nej, det vågar man ju inte gissa på ens. Säger man fel på den här, då är man ju... Han var inne på tre igår. Bara i första perioden. Är det chiro då? Nej. Cody Current 28 baklängesmål. Alltså han har varit inne på 38 framåt så han har 10+. plus i... Okej, okay. intressant. Um, ja. Kommer med Det mer? Alltså Papper flyger och far här in Och det bläddras fram och tillbaka Och man vet liksom inte vart vi ska ta vägen Har ni någon mer spaning annars ska jag avsluta Det här med en eh, hälsning Inga fler spaningar, kör Nej. på med hälsningen Okej okay. eh, Dagens hälsning kommer från eh, Lejonets eh, Store son i Landskrona Med nummer 33 på ryggen En ganska nutida eh, spelare Magnus ja Hammansson men, Åh oh, det är nöjd av att jag tog faktiskt uh, you, Yes det är bra det är Fostrad bra. i Leonet, Slog igenom Rögle uh, Var en sväng i Norge Vålrengen spelade troja Fick sen avsluta sin uh, karriär i, i Rögle Med tre säsonger i Allsvenska Mycket uppskattad uh, Spelare bland Rögle supportrar Hjelm du står bara skaka på huvudet Ja, jag vet inte om vi ska tillkalla städpersonal här efteråt. Nej, jag städar själv. Så här skriver Magnus Hermansson. Hej Daniel, vad kul att jag fick frågan. Allt är bara bra med mig här i Helgarp där jag bor tillsammans med min fru Jenny och våra barn Hugo och Viggo. Jag arbetar idag som ansvarig i Sverige för ett företag som heter Backup. Vi säljer ergonomi och vill få in mer rörlighet och träning på arbetet. Jag har nu aldrig slutat med hockeyn helt sen jag började för 35 år sedan. Efter min tid som spelare i Rögle var jag spelande tränare i Leonet och sen började min stora pojke spela och då blev det ganska naturligt att jag blev tränare för honom. Jag fick möjlighet att göra ett kortare inhopp som J20-tränare i Rögle, säsongen 2014-2015. Jag har även hunnit med två säsonger som ungdomsledare i Rögle och nu är jag tränare för Team 08 i Leonet och vigo -spelaren. Minna är många från min tid i Rögle. Det är klubben jag spelat längst i och många vänner har jag fått under denna resa. Jag tillsammans med Micke Gat och Volle Magnus Wenström, flyttade upp som U16-spelare till Rögle där vi under junioråren hade en väldigt bra och grupp med spelare födda 76. Vi umgicks alla alltid Under denna juniortid hände det en massa galenskap och det gällde att på sin vakt varje dag. Vi hade Stefan Bergqvist som tränare. Han var väldigt omtyckt. Och tog oss på rätt sätt. Vi slutsvårde vår tid i 18 med ett SM-guld. Ser jag tillbaka på allux-tiden så är det otroligt många fina minnen. Kristianstad-matchen 1997. Vi var ett väldigt ungt lag som på något sätt lyckades rädda kvar Rögle i dåvarande division 1. I det omklädningsrummet var det inte många spelare med skäggväxt. Alla dessa fighter med Bofors och Emil Kåberg både uppe i Karlskoga och nere i Ängelholm, blev också speciella. Jag tror bägge lagen gillar som matcher. Det Växte liksom in och formade form av hatkärlek. Brynäs hemma i kvalsen under Melina året 2002-2003 är också något som jag inte glömmer. Det var gamla ishallen under Pusken, Jag tror det var på långfredagen. Och det var en riktigt god gammal fredagsmatchstämning på läktaren. Tyvärr skadade sig domaren, Ulf Rådbjörn, släta av i inom parentes. När han var ute på uppvärmning innan matchen. Och en ny domare blev inringd från Ljungby Så matchen fick vänta i cirka två timmar Jag tror vi var ute på två isvärmningar Och ståplatsen var full Den känslan att gå in och spela med den väggen i ryggen Den glömmer jag aldrig eh, Minnena är så otroligt många Både från omklädningsrummet, resorna och allt runt om Som avtackningen fick från AIA När Otto höll tal till mig Överlämnade en boys-tröja Han lyckades få från en tobaksaffär på rå Och också något som jag packat in i hjärtat jag tänkte till sist berätta om ett litet upptåg. Vissa spelare är alltid skönare att sätta dit än andra. Jakob Johansson var en sådan. Han låg bakom mycket men fick sällan eller aldrig skulden. Mora borta. Inget flyg utan buss hem efteråt. Jag tror det var en torsdag. Jacke och Kristoffer Stark knegade, som de tror alltid uttryckte det, på Puma i Helsingborg. Deras arbetskompis var också Stas Stefan Elvens Lukas pappa. Som, in som inte spelar i Rögle då. Jacke och Stark delade alltid på platsen längst bak i bussen och jag satt framför. Eh, Jacke beklagade sig sedan över att han alltid fick ringa väcka Stas när de samkörde vilket de skulle göra morgonen efter. En stund senare lade sig Jacke för att sova och somnade. Jag fick då tag i hans mobiltelefon och under Stas kontakt bytte jag numret Rågomolin som då var vår tränare. När Jacke anledde mobilen till Kultorp så var ingen stats ute. Han tog upp luren och ringde. Och Efter många signalers väntan så hörs. Ja, det är Roger. Fan, sa jag och tryckte av telefonen. Konstigt. Han valde att ringa en gång till. Samma svar. Ja, Roger. Under genomgången på eftermiddagsträningen så berättade Roger Molini inför hela laget att någon jävel hade ringt och väckt honom två gånger tidigt på morgonen. Jag följer Rögle idag och hoppas att vi får ett slutspel i Ängelholm i vår. Jag tror inte jag är någon populär motståndare från något lag. Själv ser jag nog en 6-7 hemmamatch från den här säsongen. Och det är alltid lika roligt att vara på plats. Stort tack Magnus! Snyggt! Underbart där att köra practicals. Ja, det uppskattas i min hjärna. Min också. Men och... inte Linus. Jo. <laughs> jag är helt matt. Jag måste gå lägga mig nu. Jag har pratat så mycket. Ja, du ska städa först. Bra avslutning på den här veckan i alla fall. <laughs> Jag ska gå ja, men Jättebra, det var mycket vi hade på programmet Mycket vi skulle igenom Vi har plöjt igenom allt Vi hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss Vi tackar för att ni fortsätter att lyssna Och skicka in saker till oss Gör det mer Skicka till våra personliga mejladresser Eller till sportens mejladress Eller roglepodden.hd.se Det går också bra Så ska vi försöka ta med det eh, Vad det lider. Hör av er bara. Eh, interaktion är roligt. Ja. <laughs> <laughs> Okej, vi rundar av där. Tack är så det... mycket. Hej. Hej. Denna podcast presenteras av Skoren. Här.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 Köp din lott på postkårdlotteriet.se Åldersgräns 18 år Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket